Not 74, citat, färdas han där fisken går i små småstim. Slutsitat, fornsvenska far i fia fiski, hans B har strallfiski. Uttrycket står tydligen i motsats mot det föregående. Färdas någon i en annans vatten där fisken brukar leka. Fia fiski är enligt sluter, Citatet ett okänt genom skriftfel, tillkommet ord, Slutcitat. Enligt Källström är det citat felskrivning för färfiske, lillfiske, i motsats till storfiske. Slut, citat. Möjligt är att i hanskrift A beror på fellösning av ett i förlagan må hända skadat eller otydligt stralfiske. STR och FI kunde förväxlas om det vore otydliga. Fornsvenskans stralfiske som endast är belagt här betyder enligt Schlüter fiskande utom lektid, men förleden är honom okänd. Källström översätter det småstimsfiske och sammanställer det med norsk dialekt strål, neutrum, en liden fiskestim, utgået fra en större. Strålsild, sild som går i små eller adsprette stimmer, stråla spredde sig i små stimmer från åsen. Att det är ett fiske av mindre värde än ett kullfiske är säkert. Not 75 ordet sund har i fornsvenskan en vidsträcktare betydelse än nu. Det kan beteckna ett smalare ställe i en sjö eller en älv, Egentligen simning, därefter ställe i sjö eller vattendrag, där man kan simma över. Trångt ställe i sjö eller älv. Not 76, citat. Då ska varby ha plats för notdräkt och för nätläggning framför sitt land. Slut citat. Fornsvenska dag i var by och nätgelag får eland i sinuk. Jämför er idén, ordstudier, 1937, sidan 17 och följande sida. Not 77, nor, fornsvenska, nor, handskrift B, trångt, sund. Ordet är utelämnat i handskrift A. Det är icke belagt på något annat ställe i den fornsvenska litteraturen. Det ingår emellertid i många svenska ortnamn. Nora, Norra, Norsholm är flera. Det är även känt från svenska och norska folkmål. Not 78, citat, att fara igenom med skepp, slut citat. Hanskrift B har istället att fara till havet och därifrån med skepp. Not 79, icke byggd, nämligen med fiskeverk, dammar och dylikt. Sannolikt skulle den tredjedel av bredden där vattnet var djupast ligga obyggt. Not 80 med flock 14.1 jämför upplandslagen, byarlagsbalken 22.1-3, Södermannalagen B 25. Dala-lagen B 25-26 och Västmannalagen och B 22-1-3. Regeln att tredjedelen av vattendrag ska hållas fritt, som är av stor betydelse i kungsådrans historia, tog det vara äldre än stadgandena i lagarna, att led till visst antal alnars skulle vara obyggt. Se Västman, kungsådran i den svenska rätten under medeltiden 1927. Citat Helsingelagen som visar en självständighet gentemot upplandslagen att den icke upptagit dess farlighetsbestämmelser synes istället i detta fall, liksom i så många andra, har bevarat en ålderdomlig rättsregel. Enligt denna ska i bredare vattendrag, där allmän led att med skepp faras, går till och från havet, en tredjedel av vattnet hållas fri från vattenbyggnader och djupet. Man möter alltså här ett rent farlighetsinstitut, som förekommit endast i segelbara delar av större vattendrag. Slutsitat från Västman, anfört arbete sidan 15. Om tre urkunder från 1347-1348 rörande farled i KUM och 11. se Svensk Diplomatorium 5, nummer 4218 och 4252 och 6, nummer 4283. Se Västman, anfört arbete sidan 25 och följande sida. Jämför även Å studier över de svenska allmänningarnas historia 1, 1920, sidan 21, not 1. Not åt gett, denna regel har spelat stor roll vid utvecklingen av den svenska vattenrätten, som bygger på grundsatsen att äganderätten till stranden medför äganderätt till vattenområdet utanför stranden. Se särskilt B.H. Dahlberg om strandäganderätten 1897. Not 82, citat, lider och ålider. Slut citat, svenska sjolider och ålider. det vill säga värslutningar ned mot en sjö eller en å. Citat, allt som sluttar mot byn till. Slut citat, svenska allare till häller. Till verbet hälla till. Luta mot, sedan 388. Citat, det är byamännens egen skog. Slut citat, svenska. detta är egen skog, byamannet. Det vill säga den skog som växer på sluttningarna ned mot sjö- eller vattendragar i enskild egendom. Not 83, köl, fornsvenska kjol. Maskulinum egentligen skeppsköl, härbergsrygg. Innebörden av ordet kjol, norska kjoler, framgår rätt tydligt av gränsdokumentet 1273. CNGL 2, sidan 490. Detta landar med i Hava, Jamtar och Helsingiar haldit. Sedan London var och byggd, utelämna text, norrder är Finnmark, araudabergi och taumburder, snarare ett linje. Efter kilinum söder, Svau at halvför Kjolrin, ligger väster till Giodviker. Görvik i Hamerdals Socken, Jämtland, en halvför till Rafsnasil, Ramsele, Ångermanland. Och söder efter Eftir Chilinum Rafunda, Ragunda Jämtland, och Angremanna att Atalför Kjulrin, Ligger Till Vauvs Rikisins. Jämför kölen mellan Sverige och Norge. Om ordet köl ser vi i Svenska Landsmålen 1902, sidan 15, och H. Geir i Språk och Stil 6, 1906, sidan 240 och följande sida. Not 1. Noten lyder norskan. Kjöl, k j l betyder en lång fjällrygg. Där jämte kan det dels beteckna fjällkant, den översta fjällranden som ses från dalen nedanför, dels ödemark, skogmyrar uppe på fjället, som skiljer bygderna åt, enligt Åsen och Ross, norsk riksmålsordbok. Kjaller är på Island namnet på den öde högfjällsplatån mellan sydlandet och nordlandet. Kjallväger, kjällvägen, kallas den gamla färdigled som här går fram över lavamarkerna. C.K. historiskt-topografisk beskrivelse av Island. Där jämte förekommer kjöler flera städer i de isländska sagorna som namn på den svensk-norska kölen. Slutnot. Citat, Flåt kjöl är allmänning både land och vatten, Slutcitat. citat. Fornsvenska flat, kjöl, är allmän unger, bad i land och vatten. Det vill säga all mark uppe på själva bergsryggen, såväl skogar som sjöar- Myrar och vattendrag, detta är motsats till, citat, sjölider och ålider, utelämna text och allt som sluttar mot byn till, slut citat. KG Västman, anfört arbetesidan 12, tolkar citaten, vågrätta breda höjden mellan vattendragen är allmänning, både land och vatten, slut citat. I fråga om gränsen mellan byarmännens egen skog och allmänning fäster Helsingelagen alltså avgörande vikt vid om området utgjorde en dalgång eller ej. Bestämmelserna i flock 14.2 har givetvis haft stor betydelse i ett land som till största delen utgörs av ofruktbara högslätter som endast kan utnyttjas till bete, till jakt och fiske. Fast ens äterbruk icke direkt omtalas i Helsingelagen kan man utgå från att det har varit den allmänna formen för boskapsskötseln i Helsingland under medeltiden. Flock 14.2 bryter i viss mån sammanhanget så till vidare som flocken för övrigt handlar om fiskevatten och fiskerätt. Paragraf 2 har en vidare innebörd i det där bestämmas gränserna för enskild bys rätt gentemot allmänning. Där har framgått emellertid att fiskevatten och flat är allmänning. Och detta är utan tvivel anledningen till att stadgandet har infogats här. 84 Fiskhus, fornsvenska fiskjehus, enligt Schlitter- Citat Fiskhus, koja där fisk insältas och förvaras eller till äventyrs en byggnad där levande fiskar hållas instängda. Slutsitat. Källström håller det senare för sannolikast eftersom flocken handlar om tjuvfiske och omedelbart efter Fiskhus talas om laxgård. Ordet Fiskhus betecknar i Hälsingland den innersta delen av en ryscha. Struten, CS Hedblom, kustfisket i Hälsingland i Svenska landsmålen 1913 sidan 29 i 85. Citat 16 örar till målsäganden. slutcitat. Hanskrift B har istället citat 2 gånger 16 örar till målsäganden och 20 bog till konungen och till alla män. Slut citat. En 20 bog är 6 marker till 3 skifte. man Manhelsbalken 28. Principium. Den skyldige skulle alltså i detta fall, enligt handskrift B, böta 4 marker till målsäganden. Två till konungen och två till alle män. Not 86-reglerna i flock 14 har väg motsvarighet i någon annan landskapslag. Not 87, denna rubrik återfinns i upplanslagen B21. Under det att rubrikerna i upplanslagen B19 om betesmärker och skogar mellan byar och B20 om allmänningar icke återfinnas i Helsingedagen. Sidan 389, not 88, citat mark för en gård, slutcitat. Fon svenska bye MFNE, egentligen gårdsämne. Mark som genom nyodling blir eller nyligen har blivit en gård. CJ Nordlander i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift 9, sidan 317 och följande sida. Elidén i ANF 27 1911, sidan 270 och följande sida. Not 89. Citat, lika bred skog som han såker och ängar och utmärkta, han må taga en stöttingsmil långt åt båda hållen. Slutsitat. Så enligt handskrift B, som sannolikt har den riktiga texten. En översättning enligt handskrift A skulle bli, citat, lika bred skog som han såker och äng. Är det utmärk må han taga en stöttingsmil åt båda hållen. Slutsitat. Jämför senast då Holmbäck, studier över de svenska allmänningarnas historia 1 1920, sidan 16, not 1. Not 90, Stöttingsmil, från svenska Stiltingsrast, handskrift A, Stiltungsrast, handskrift B, med varianten Stöttungsrast. Enligt slutet, Krymplingsmil, förleden är Stiltinger, en som går på kryckor av stylta femininum krycka. Citat så kallas ett stycke väg så långt som en vanför människa i allmänhet skulle kunna gå utan att vila sig. Det lämnar text om man betänker att dagen i höga Norden vid vintersolståndet är ganska kort och körandet med last på obanade vägar i skogen är kunde gå fort. Hälsta om marken var betäckt av djup snö inser man lätt anledningen till den skämtsamma benämningen Styltings Och det obestämda i benämningen behöver icke göra något bekymmer då man begriper att bestämmelsen innefattas i det anförda städgandet om vägens längd och icke i det åt denna givna namnet. Flyt citat O.F. Holtman, Helsingelagen sidan 27-1, anser att hans skrifterna stiltings eller stiltungs har kommit till genom förvanskning av en styttings, vilket skulle vara genitiv av de östsvenska och morländska dialekter välbekanta stytting, stötting, skogskälke, kort släde att köra timmer på. Not 91, Dösar från svenska dysjar, det vill säga han ska rödja så mycket åker att han får skörda tre stackar eller travar Not Note 92, citatet hus i fyra knutar, citat från svenska ett hus i fyra knutar, det vill säga ett ordentligt timrat hus med fyra knutar. Ett sådant innehåller endast ett rum. Not 93, flok 15 har icke motsvarighet i någon annan landskapslag. En jämförelse med upplandslagen B19-21 visar att Hälsingelagen icke upptagit reglerna i upplandslagen om hälftendelning, tredelning eller delning efter byamål av skogar som ligger mellan byar. Dessa regler tog det med dess vidsträckta skogsmärker har ansetts onödiga. Likaledes har Hälsingelagen i upptagit stadgandet i upplandslagen B21 om rätt till väg över annans fridlysta skog. Fridlysta skogar, skogar av fruktbärande träd är Kassel eller Apel tror ikka ha funnits i Norrland. Det vad som närmast följer i upplandslagen B22, nämligen om intaga på allmänning, är åter Helsingelagen B15 en motsvarighet. Däremot äger Helsingelagen icke motsvarighet till vad som därefter följer i upplandslagen, nämligen att hundare eller by icke får bruka annans allmänning, att allmänning ska förses med broar, att allmänning blott får brukas efterhåndares tingets lov samt om nyodlingar på annan mark än allmänning. Dessa regler tror det har varit onödiga i norrland. Särskilt är att märka att reglerna om nyodling och annan mark än allmänning. Upplandslagen B21 icke har motsvarighet i Helsingelagen. här om som blott giva odlaren en till tidens snävt begränsad nyttjande rätt, tror det har haft sin anledning inom by. Att de inte har upptagits i Hälsingelagen har därför mått hända sin orsak i att bebyggelse i by ej hade den betydelse i Hälsingelagen som i Upplandslagen. Not 94, denna rubrik har ej motsvarighet i Upplandslagen. Not 95, flock 16, principium har i Upplandslagen motsvarighet i Jordabalken 94. Att i Hälsingelagen städgandet förts över till B tog det bero på dess fränskap med den regel som omtalas i flock 16 1. 1896 till flok 16 finner sig i motsvarighet i Upplandslagen. I de stora norrländska obygderna trodde det, det ha varit vanligt att personer gjorde intagor och skogarna samt sedan lämnade dem efter en tid. Man hade då behov av en regel att efter vissa år andra skulle äga intag marken, sidan 390. Jämför om detta och närstående stadganden och Holmbeck studier över de svenska allmänningarnas historia, del 1, 1920, sidan 11 och följande sida. Not 97, denna rubrik är hämtad från rubriken till upplandslagen B-22. Not 98, upplandslagen tillägger, så långt dess bymark räcker. Not 99, upplandslagen stadgar att delningen ska ske efter Öresland och Örtugsland. Citat, och var och en må få så stor del där av som han äger i tomt och i åkrar och ängar. Slutsitat. Helsingelagen vilar alltså på samma grundsats som Upplandslagen men håller öppen frågan om vilken delningsgrund som ska användas. Upplandslagen stadgar i fortsättningen att om två eller flera kvarnställen ligger mellan byar skulle de delas efter Markland. Denna regel har Helsingelagen icke-motsvarighet till. Not 100 Upplandslagen 12 män. Not 101 enligt Upplandslagen är och sexmarker sex marker, alltså dubbelt så höga. Not 102, flock 17, motsvarar Upplandslagen, byalagsbalken 22, som dock är mera utförlig och även innehåller liknande regler om fiskeverk. Stadgande att skada som folk eller fä får av väderkvarn eller vattenkvarn eller i kvarndam eller fiskeverk är ogill med mera. Till dessa stadganden har Helsingelagen ej motsvarighet. Not 103, denna rubrik är hämtat från rubriken till upplandslagen, byallagsbalken 23. Not 104, jämför flok 1 med not 3. Not 105, flock 18, principium, motsvarar stadgandena i upplandslagen B23, principium och 23-4, som dock dels är att vida utförligare och dels innehåller andra regler. Helsingelagen är med andra ord här självständig. Not 106, handskrift B, 7, alnar. Enligt upplandslagen byar lagsbalken 1 principium ska allmän väg vara 10, enligt vissa handskrifter 12, enligt västmanna lagen 9 och enligt Magnus Erikssons landslag 10, Alnar Bred. Not 107, handskrift B har efter landets lag. Not 108, upplandslagen har motsvarande regler i kyrkobalken 24. Not 109, njuronda elven, det vill säga djungan. Not 110, orden, citat, bro, där sådan har varit från fordon, styrt citat, finnas endast i handskrift B. Troligen har de i handskrift A blivit överhoppade. Haplografi. Not 111, liknande regler i upplandslagen, biolagsbalken 23.5 beträffande vissa uppräknade broar: Stockholmsbro, Öresundsbro, Östensbro och Tillessundsbro. Böterna för var enskild är då tre örar och för varje by tre marker. Regler om att fyra broar skola byggas vid även högst 40 markers böter även i Västmanna-lagen byalagsbalken 23.3. Not 112. Denna mening finns blott i handskrift B. Den har troligen blivit överhoppad i handskrift A. Haplografi. Not 113. Flock 18-3. är åter en bestämmelse för vilken upplandslagen... B23.6 legat till grund. Böterna i upplandslagen skulle räknas i kargilt mynt, vilket Helsingelagen icke föreskrivit. Man har här ett stadgande som förutsätter att myntets köpkraft i stort sett har varit densamma, enligt Hälsingelagen som enligt upplandslagen. Not 114. Denna rubrik är hämtad från rubriken till upplandslagen B24. Not 115 mellan gårdar, det vill säga för eld som bärs, lånas mellan gårdar, jämför Dallarlagen B not 142. Not 116 upplandslagen Aderton Män sed, eden ska avläggas för att bevisa att branden uppkommit av våda. Not 117 flock 19 principium har ej motsvarighet i någon annan landskapslag under det att flock 191 står nära upplandslagen via 24 241. Om ett hus brinner upp får emellertiden skyldig enligt upplandslagen böta sex örar Om mig blir fråga om viljavärksbot. Om det är att han enligt Helsingelagen ska bygga upp huset. Note 118, citat om mordbrand, slutcitat från svenska om brand med viljeverke. Upplandslagen har på motsvarande ställe i B25 om kasevärg, det vill säga om mordbrännare. Sedan 391 Not 119, handskrift skrift B, då ska man binda honom och föra honom till tinget. Not 120, upplandslagen, den tredje hundaret. Förlust av all egendom förekommer som straff i Helsingelagen, även i manhällsbalken 24, liksom för edsöres brott. Not 121, upplandslagen tilläger. har ingen skada blivit gjord, då ska förhot hot gällas bot. Klock 20 motsvarar är Upplandslagen via 25 251. Under det att Upplandslagen lagsbalken 25 principium som handlar om ordbrand och kvarn icke har motsvarighet i Helsingelagen. Not 122 Upplandslagen om olovligt bruk av annans kreatur. Not 123 handskrift B 2 vittnen likaså Upplandslagen. Not 124 Orden eller styrke med tre män att hon icke har gjort det saknas i Att enligt Hälsingelagen edgärdsmanna bevis får föras mot vittnen är med säkerhet ett ålderdomligt drak. Sannolikt är det emellertid att texten i Hälsingelagen här är oklart formulerad och att edgärdsmanna bevis får föras blott om kvinnan icke tagits på bar gärning. Se de två närmast följande meningarna. Not 125 handskrift B2 vittnen likaså upplandslagen Not 126. Den sista meningen saknar motsvarighet i upplanslagen, men nu nämnda avvikelser överensstämmer texten i flock 21 med upplanslagen B26. Not 127. Upplandslagen har om bomärken och andra märken. Denna rubrik vore även för Helsingelagen bättre, då Helsingelagens rubrik icke tar hänsyn till innehållet i paragraf 1. Not 128. Orden eller styrke med tre män, att han inte har gjort det, finnas sig i Upplandslagen. Not 129, den sista meningen innehåller en allmän processrättslig grundsats som borde ha haft sin plats i rättegångsbalken. Den har ej motsvarighet i Upplandslagen, jämför dock Upplandslagen b 244 Not 130 efter denna mening, vars innehåll är dunkelt, följer i Upplandslagen Citat, tvista åter två män om ett märke var båda lika märke och den ena har det som bomärke. Då får den rätt att värja sitt märke som har det som bomärke. Slut citat. Med ovan angivna undantag överensstämmer flock 22 i huvudsak med upplanslagen B27. Not 131, upplandslagen B28. Citat om den skada som ett kreatur gör ett annat och om lagar slut citat. Upplandslagen har här bestämmelser om så kallad lagar Det vill säga legal taxa och kreatur i likhet med Hälsingelagen b 183 3 Not 132. Jämför man 1 14. Upplandslagen har i biolagsbalken 28 1 regler för samma fall. Dessa regler innehåller icke-undantag för den händelse det ena djuret är instängt, tjudrat eller hällat. Men stadga betalning av laga gälld för den händelse icke och den döpte har samma värde. Not 133. Skadar ett kreatur. Den fornsvenska texten har spillermann. Men detta är säkerligen fel för spillere fä. Upplandslagen B28 principium har en uppräkning av olika slags kreatur. Men avviker icke i sak från Helsingelagen som alltså här som så ofta har en förkortad redaktion. Not 134. Upplandslagen har här ett ålderdomligt stadgande. Att det arbetsföra djuret skulle lämnas under en månadstid där och ersättning givas med en öre kargill. Not 135. Denna regel saknas i Upplandslagen. Not 136. Orden efter mätismens ord finnas endast i handskrift B, liksom i Upplandslagen. Note 137 med angivna undantag överensstämmer flock 23 med upplandslagen B28. Märk emellertid att redaktören av Hälsingelagen ansett sig bara disponera om texten. Om skada som ett kreatur gör ett annat, se även M14. Note 138, samma rubrik i upplandslagen B29. Not 139, Hälsingelagen har här en parallellbestämmelse till manhällsbalken 13. Upplandslagen låter böter utgå med fyra penningar om djuret ej får lite. Får djuret lite ska betalas fjärdedelen av laga gälld. Helsingelagen är alltså här strängare men samtidigt genom att ta hänsyn till den verkliga skadan mindre schematiska oplanslagen. Sedan 392, not 140, orden eller styrke med tolv män att han inte har gjort det saknas i hans skrifts B och i upplandslagen. Not 141, istället för denna mening har han skrivit B. Citat, dödar han det helt och hållet, böter han åtta örar i en var av tre lotter och skadestånd. Säger han att han inte har gjort det, styrkar han det med tolv män. Dödar någon en annans katt eller skäl, den böter han en öre. Slut citat. har utförligare regler som städgar tre böter för varje djur, vars värde överstiger en halv öre. Och för mindre djur tre böter. Dessutom skulle enligt upplandslagen det dödade djurets värde ersättas. Upplandslagens regler omfattar icke det färle att djuret skäls. Stadgandena i Helsingelagen om är då en parallellbestämmelse till manhelgsbalken 36. För dödande eller stöld av katt har upplandslagen bot av en öre köpgill. Not 142 istället för orden, det är åtta öresböter böter i en vara av tre lotter. Har handskrift B, böter han tre marker att skiftas i tre lotter. För dödande eller stöld av hund har Upplandslagen böter av tre örar kargilt mynt. Helsingelagen tog det här vara vida strängar. Not 143 om skada som en man gör kreatur. Se även manhelgsbalken 1-3. Not 144 skörderedskap från svenska ankoste. Jämför Södermannalagen B33-3. Not 145 Upplandslagen tillägger. Elges ska han stunda ljus rätt för sådan sak. Not 146. Andra farkoster från svenska ädre farkosti handskrift B. Hanskrift A har andre ankosti. Not 147 B har sex marker. Not 148 en snäcka från svenska snäcka det vill säga ett ledomsfartyg. Ordet förekommer även i Södermannalagen Aditamenta 2 och Västmanalagen manhelsbalken 25-12. Not 149, sista meningen i flock 242 och hela flock 243 saknar motsvarighet i Upplandslagen. Älges motsvarar flock 24 med de undantag som ovan angivits, Upplandslagen B-29. Not 150 i Upplandslagen har som avslutning på balken även dessa två verser, men fortsätter... Citat, alla skola leva med sin rätt trygga. Nu är sagt hur det är samman i by må bygga. Slut citat. Må hända står strykningen i Helsingelagen av dessa verser i samband med den vida mindre omfattning som bybebyggelsen hade i Hälsingland än i Uppland. Förklaringar till rättegångsbalken, sidan 399. Forsvenska dingmåla balker egentligen tingmåla balken. Innehåll, lagman och Kavle flock 1, ting, flock 3 och 4, krav, stämning hem, stämning till ting, 2, 3 och fem tingfall och ändrad talan 6, ed och vittnesmål, flock 7, 8, tio 12 och 13, domar och vädjande 11 och 13, utmätning nio frid i lagsökning 14, om landamären, flock femton om brott som faller under domsmakt kyrkobalken 15, jämför 16-18. Om eder som dömas ogilla, kyrkobalken 19, principium, samt 19-1-3. Om orättdom, kyrkobalken 19, 5. Om orättdom av prosten och om prostens rätt till följe av landets män, kyrkobalken 15, 2. Om nämndighetshöresmål, konungabalken 6, 1. Om konungsarens frid, konungabalken 10. Processuella regler är där balken 16, järnbörd, nämnd, manhällsbalken 11 och 26. Om värgemålsedbyarlagsbalken 22 principium. Not 1, upplandslagen, rättegångsbalken 1 har rubriken om domare och budkavl. Ändringen i Helsingelagen sammanhänger med att Helsingelagen såsom benämning på domare i lägsta instans har termen lagman- inom parentes lagman, stavat l a följt av man, medan detta älges i svensk rätt i beteckning för domare i andra instans. I en urkund från 1902-1363, CSRP nummer 577, omtalas särskilda lagmän i Forsa-prostadöme och bolnes prostadöme det vill säga Sunded och Alir. Förmodligen har det funnits sådana tidigare på Helsingelagens tid. Not 2, upplänslagen rättegångsbalken 1, hur skola domare väljas. I hur i det följande blått talas om att en lagman finnes, har Helsingelagen här den plurala formen lagmän. Detta kanske på grund av inverkan från upplänslagen som i varje juristiktionsområde har två domare. Not 3, så enligt handskrift B. Handskrift A har även här pluralis, konungens sysslomän, se även not 4. Enligt upplandslagen, lagen och västmannalagen skulle länsmannen utse de som skulle välja domare. Att Helsingelagen utbytte ordet länsman mot konungen Syssloman tog det ha sin orsak i att enligt de andra lagarna konungen skulle sätta de valda domarna dom i händer under det att enligt Helsingelagen, den som utsåg valnämnden, även förutsattes ha konungens fullmakt att sätta lagmannen dom i händer. Förmodligen har det i regeln varit konungsåren, ser konunga Balkenot 24. Jämför att enligt konunga Balken VI ett sörres mål skulle utses inför konungsåren. Vid domarval, enligt de andra lagarna, inträde konungens prövningsrätt, då domaren redan var vald. Enligt Helsingelagen tog det konungens prövning ha skett redan tidigare, i det att konungen utsåg den som skulle utse de män, vilka i sin tur skulle välja domaren. Enligt Opplandslagen skulle länsmannen stå upp mot tinget och välja de som skulle utse domaren. Motsvarande bestämmelse saknas i Helsingelagen. Not fyra, hanskrift A har även här sysslomän. Att blott en syssloman avses framgår emellertid av tillägget den som har konungens fullmakt till. Sidan 400. Not fem, upplandslagen städgar liksom Västmanalagen, Att konungen ska sätta i dom i händer under det att södermannalagen städgar att konungen eller den som har konungens fullmakt därtill, till ska sätta domarna dom i händer. Södermanalagen och Helsingelagen visar alltså här en överensstämmelse som även hänför sig till själva uttrycket. Södermanalagen eller och den hans vald där till haver. Helsingelagen, den vald, haver där till. Möjligen går denna överensstämmelse mellan de båda lagarna tillbaka på en lagstiftning som äktrum mellan utarbetandet av Västmannalagen och utarbetandet av Södermannalagen och Helsingelagen. Denna lagstiftning gick då ut på att konungen befriades från att personligen sätta dom i händer på domarna i Sverige, vilka vore ett betydande antal. Något sex och en ting ska enligt flock 3 principium hållas två gånger om året. Under det att lagen känner tre ordinarie tingstider om året, enligt rättegångsbalken 1, låter Upplandslagen, Västmannalagen och södermanalagen ting kunna sammankallas var sjunde dag. Helsingelagen och Dalarlagen återgiver här tydligen en äldre ordning än Upplandslagen, Västmannalagen och södermanalagen. Bestämmelserna i dessa sistnämnda lagar går möjligen tillbaka på en lagstiftning mot vilken i så fall Helsingelagen har reagerat. Att Helsingelagen som älges står Upplandslagen så nära... På denna viktiga punkt har andra reglerna än Upplandslagen är av stor betydelse såsom vittnesbörd om de folkliga reglernas motståndskraft mot påverkningar utifrån. Enligt Upplandslagen fick ting hållas oftare när konungens bud kom eller någon länsherre ville ha hava ting. Helsingelagen har strukit sistnämnda bestämmelse möjligen beroende på att länsherrar ej funnits i Hälsingland. Enligt Upplandslagen skulle ting hållas på rätt tingställe Helsingelagen har en motsvarande bestämmelse i flock 3-principium, se not 21. Not 7, Husaby, det vill säga Kungsgård, se Södermannalagen, Konunga not 3. Enligt Konunga Balken 11, 1, husarbyarna i Helsingland 6. Not 8, Upplandslagen befriar Enka som ej har 15 år i son och den som bor i skogen. Anledningen till att Helsingelagen strukit befrielsen för enka är oviss. Tillägget att de som bor på utöar är då befriade från att bära budkavl är ett av bevisen för att Helsingelagen intresserar sig särskilt för förhållandena vid kusten. Jämför man manhällsbalken 27 och byarlagsbalken 6 principium. Not nio, citat, vad som sker på tinget, Slut, citat, från från vad ringi görs. Upplandslagen säger om torpare som bor på skogen att männen i hans hamna skulle låta honom få samma bud som de har fått från konungen. Inom parentes hamnar män aguhannum bud fa slik det have av konungen fangit. Möjligen avser bestämmelserna samma sak. Tinget hålles för att meddela konungens vilja till allmogen och denna vilja ska meddelas även de som icke kunna bevisa tinget. Bestämmelserna i Helsingelagen täcker emellertid även det fall att konungens förklaring följs av ett beslut från tingsmännen. Not tio Upplandslagen har samma böter, tre marker. Not 11 här avses de ordinarie tingen i Soknannas i flock tre principium. Möjligen är skyldigheten att föra budkavle om det ordinarie tingen mera inskränkt än skyldigheten i fråga om ting efter konungens bud. Kanske sammanhänger detta med en skyldighet för bönderna att bevisa de ordinarie tingen. Not 12. Upplandslagen har icke-bestämmelse om böter för detta fall, men bestraffar försummelse av budkavle till ting efter länsherres bud med tre örar. Not 13. Denna regel finns även i upplandslagen. Flock 1 har med de betydande undantag som redan angivits samma innehåll som upplanslagen Rättegångsbalken 1. Denna är dock betydligt mer innehållsrik och bestämmer bland annat vilket antal bönder som måste infinna sig för att tinget ska vara lagligt och vilka böter som skola utgå om icke detta antal infunnit sig, så kallat tingfall. Om tingfall ser flock 6. Not 14 med denna rubrik avlägsnar sig Helsingelagen från upplanslagen och har för det följande till flock 43 icke icke-någon-känd källa. Upplandslagen Rättegångsbalken 2-3 innehåller stadganden om när och varu ting ska hållas, och hur en man kärar mot en annan. Sidan 401. Citat hur man ska kräva och stämma någon hem. från fornsvenska hur man ska räne och hemstäm för någon. Ordet räne anser sliter bara utbytas mot kräfje. Och denna uppfattning har följts vid översättningen. nog, tolkas av sluter, sig till till Helsingelagen, som citat, tillsägelse hemma hos en annan, var varigenom honom förelägges en viss tid att fullgöra något, slutsitat. Sannolikare synes emellertid innebär den vara, citat, tillsägelse hemma hos en annan, var varigenom honom förelägges en viss tid att hemma hos sig själv fullgöra något. Slutcitat. Alltså icke stämma någon hemma utan stämma någon hem. Denna uppfattning har sliter i sin ordbok. Jämför nedan not 17. Not 15. En aln, det vill säga en aln lärvt som här synes motsvara en örtug i värde. Jämför man helst 18 med kommentar. Not 16. Ej, bjuda lag, det vill säga ed på att han ej är skyldig. Not 14. 17, citat, och stämma honom hem om tre dygn, slut, citat från svenska, och hem stämpne om tre nätter. Verbet hemstämpna förekommer endast här och i flock 14 principium, och det synes betyda att svaranden ska vara hemma hos sig för att betala. Möjligen kan det dock även betyda att han stämmes hem till käranden för att där betala. Är så såfärligt inverkar detta på betydelsen av ordet hemstämpnung, Jämför om detta ord ovan not 14. Not 18 krav på gälld behandlas i Svealagarna utförligt i Upplandslagen Arvda Balken 25-1, Södermannalagen Rättegångsbalken 4-3, Västmannalagen Arvda Balken 21, dalalagen Rättegångsbalken 5-principium och 7-principium. Lagställarna är då behandlade av W. Sjögren och om den fornsvenska skuldprocessens grundformer. Se Tidskrift för rättsvitenskap 1898 sidan 36 och följande sida. Sjögren anser att om det i flock 2 skildrade förfarandet misslyckades, stämning måste äga rum enligt reglerna i flok 3.1. Not 19, citat, stämning till ting. Slutcitat från svenska, tingstämpning enligt handskrift B. Handskrift A har blått stämpning. Tingstämpning har tydligen ställts i motsats mot hemstämpning i rubriken till föregående flock. Not 20 egendomligt är att länsmannen icke fått rätt att hålla ting på eget initiativ mellan de ordinarie tingen, trots att han har detta enligt andra via lagar. För de fall som omnämnas i Dalalagen och Västmanalagen, så är Västmanalagen rättegångsbalken not 10, nämligen att en tjuv tages eller att någon tagits på bargärning med annans syster, Dalalagen och Västmanalagen eller det skedde ett Västmanalagen, fick enligt Helsingelagen länsmannen alltså icke sammankalla ting. Not 21 att detta stadgande icke utgår från att tingställena förnos funnits av ålder utan skulle anskaffas är av intresse. Det anger att sockenindelningen så som grund för jurisdiktionen, knappast kan vara av någon mer betydande ålder i Helsingland. Liksom fallet otvivelaktigt varit i Dalarna, se Dalarlagen inledningen, sedan 25 tog det socken som jurisdiktionsområde har varit en nyhet som har hända ännu icke hunnit på allvar slå igenom. Det äldre jurisdictionsområdet har Mohenda, liksom i Dalarne, varit tredingen. Semanhältsbalken 29 och rättegångsbalken 7-1. Not 22, sak, från svenska sak, står här i motsats till gälld. Not 23, hur stämningen gick till, omtalar lagen först i flock 5. Not 24, tingvite, fornsvenska dingviti, det vill säga böter för underlåtenhet att infinna sig vid tinget, de har blivit stämd. Detta ord förekommer i de andra svenska landskapslagarna. Nord 25. Egendomligt är att två straffordömas. Dels ett tingvite och dels böter för trädska att svara. Får svenska svararlösa. Femininum ett ord som även förekommer i Dalarlagen rättegångsbalken 5-principium. Då dessa böter avsåg och samma sak har vi kanske här två olika skikt i utvecklingen. Möjligt är emellertid även att tingvite ådömes var och en- som var skyldig att att tinget, men icke gjorde det. Under det att upplandslagen rättegångsbalken 3 om ådömer böter för så kallat utmätningsrån först om svaranden nej ingår i svaromål på sex ting, då även mellan det tredje och fjärde tinget måste ägt rum ett ting vid svarandens gård. Ålägger Helsingelagen böter redan om svaranden försummat ett ting. Sidan 402, böterna är och dock i upplandslagen sex marker. Till jämförelse kan ämnas att enligt talalagen rättegångsbalken böter för svaralösa på femte tinget. Är och reglerna i Helsingelagen en reaktion mot de långa tider som en svarande kunde uppehålla ett mål eller angiva det en mera ursprunglig rättsståndpunkten än av planslagen? Något exakt svar på denna fråga tog det icke kunna lämnas, men märkas kan huruväl Helsingelagen stadgande att böter utgår redan då ett ting försummats stämmer med att Helsingelagen blott har två ting om året och icke ger länsmannen möjlighet att sätta in ting mellan dessa. Skulle Helsingelagen ha godtagit upplänslagens regler om att böter kunde utdömas först om ett stort antal ting försummats, skulle en svarande kunna uppehålla en rättegång ett par år utan att riskera någon påföljd. Något 26 segendomligt för Helsingelagen är att en part flera gånger på samma ting uppmanas att fullgöra en prestation. I allmänhet förar landskapslagarna en sak vidare mot en trättskande part genom att på ett antal å följande ting konstatera hans trättska. Not27 utom vanlig mansbot skulle alltså bötas en särskild fridsbot av 40 marker. Not28 jämför upplandslagen manhällsbalken 11-1 som även ålägger 80 markersböter i en liknande situation. Nord 29 är att den ska böta som ej vill följa länsmannen är säreget för Helsingelagen. Det uppfattades tydligen som en medborgerlig plikt att följa länsmannen. Att märka är emellertid att enligt flock 9 principium länsmannen Självike fick gå in i gården. Upplandslagen rättegångsbalken 3 principium har även stadganden om utmätning vilken lagen fullständig är genom bestämmelser i rättegångsbalken 8. Även Helsingelagen har en dubblering genom att lagen i flock 9 på nytt upptager regler om utmätning och denna dubblering av reglerna är mera prononcerad än i upplandslagen på grund av att Helsingelagen redan här i flock 4 ansett sig bara i viss mån bestämma hur utmätningen ska verkställas, nämligen genom tolv män.